Az van, az. még így is. Tehát, folytatjuk az effézusi levelet, és hatalmas nagy ténához érkeztünk, a házassághoz. Ez lehet, hogy néhányoknak új volt még, de nem baj. A 21. verstől megyünk tovább. Jó, nem mondok bevezetőt, mert akkor túl hosszú lesz. Így is hosszú lesz, de bírjátok ki, nagyon jó téma. Hm? Efézusiakhoz írt levél, 5. fejezet, 21-es vers. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Idáig haladunk egyelőre. Ez már egy jó ige vers, mert mit jelent az, hogy tehát félelemben engedelmeskedni az már nem induljon. jól. Sőt, a az engedelmeskedni az az eredeti szóban a hipotás szó, szó, ami alárendelést jelent. Tehát egy ilyen valaminek, alá, mint amikor a törvénynek aláveti magát az ember, és azt mondja, hogy én elfogadom, hogy a törvény az ér, érvényes nem. Tehát mindent, amit a törvény mond, azt én elfogadom. Ezt jelenti ez a szó. Tehát nem csak az, hogy engedelmeskedjetek, amikor éppen úgy van, hanem hogy vessétek alá magatokat. Na no, most ez nagyon sok mindent jelent az alávetés, ezt nem szeretném ragozni, valószínűleg így is fogom, de nem akarom. Tehát azt látjuk, hogy itt a házasokról beszél már, és azt látjuk, hogy azt mondja a házastársaknak Pál, hogy, ö, hogy a házastársak feladata az alárendelődés. Na most akkor ugye itt bejön mindenkinek mindenféle képzete a, a papucsférről, meg az elnyomó feleségről. Nem erről van szó, és nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag egy ilyen alárendelő dolog, ami majd meglátjuk, hogy ez mennyire jó dolog, meg Isten, isteni szemléleten, mennyire helyes dolog ez az alárendelődés, mennyire rosszul tud ugye, egy házasságban működni. Szerintem mindannyian hallottunk, már ilyen házasságról valamelyik fél a másikat leuralja, az egyik félnek személydom, aminek a, ő a kakas rajta, a másik fél meg a személydom alján érzi magát. Ugyanaz a dolog, ez az alárendelődés, ez nagyon rosszul el tud sülni, és megnézzük azt, hogy, hogy mint írtam a Facebookon, hogy, hogy jó-e vagy nem jó házasság, hogy mitől jó, mitől lesz még jobb, és hogy mi a legjobb. Ezt végignézzük. Tehát nagyon fontos az, hogy nem egy erősebb, gyengébb, hanem egy egymásnak alárendelő szerepről van szó, hogy olvasjuk azt, hogy engedelmeskedjetek egymásnak, tehát rendeljétek magatokat alá egymásnak Krisztus félelmében. Nagyon fontos az, hogy a házasság az kettő ember között köttetik. Ez, ezért is fontos, mert egyébként nem tudnák egymásnak alárendelni magukat. Három embernél már az már gráfokat kéne felrajzolni, hogy ki kinek rendeli magát alá. Nagyon fontos az, hogy az alárendelés az a házasságnak a legfőbb feladata. Tehát nem a gyereknemzés, nem a közös kassza, nem a lakásütel, hanem az, hogy egymást alárendel, alárendeljük magunkat. És meglejtetek, ez miért jó dolog, bár most még nem tűnik annak. Az alárendelés az nem azért van, hogy a másikat ne magad alá. Úgy képzeljétek a ennek a dinamikáját, ugye minden ember szeretne úgy jól érezni magát, és mihez mérjük, hogy jól érezzük-e magunkat a többi emberhez? Ez Magyarországon főleg működik. Ha valakinek jó, akkor nekem rossz, mert hogy neki jó. És ez nagyon sokszor begyűrűzik a házasságunkba is. És úgy képzeljétek el ezt a dolgot, hogy én nem összeházasodnak. Puszi, esküvő, sok ajándék, degeszt veszik a tortából, elkezdődik a házas élet, itt vannak egy szinten. És egyszer csak azt mondja, ez most a rossz házasság példája lesz, azt mondja a férj, hogy én nekem ez nem elég, hiszen én nekem. nekem én úgy gondolom, hogy nekem kéne az úrnak lenni a házban, mert megmondták, hogy a, a férfi a családnak a papja, és ezért azt csinálom, hogy az asszonyt lenyom egy picit. Bejött ez a helyzet. Az asszony azt mondja, hogy hát ez mennyire nem fér, hogy a férje engem lenyom. Hát ne érezzem el magát olyan jól, majd szépen elkezd morogni, zsörtölődni, a fér is egyre lejjebb megy. Oppá, a másik jobban van, mint én, nekem jobban kiéreznem magamat nála, még lejjebb nyomom. is. Látjátok, hogy szépen így leépül a házasság. Aminek a végén az azt hogy a alatt vannak, és érzik magukat a kapcsolatba. És a házasok tudják, hogy ez néha, ez a dinamika, ez bizony átmeneti ideigben megvan, és, és hogy nagyon sok olyan házasságot látunk, ami elkezd épülni, és azt mondják, hogy bolcsuk el teljesen, és elválnak. A másik megoldás az alárendelés. Amikor magadat rendeled alá, akkor az úgy fog működni, hogy te lelépsz. A férje azt mondja, hogy látom, hogy a feleségemnek mondjuk mit tudom, én kellene segítség otthon, én elmetnék a haverokkal sorozni, és azt mondom, hogy én alárendelem az akaratomat neki. A másik azt mondja, hogy ú, látom, hogy ő nincs jó, figyeljtek, egy más szemlélet mond. Alárendeltem magamat. Hogy is? Igen, tehát azt mondja, hogy alárendelem magamat erre. A másik, mindjárt kitalálom, hogy hogy volt a fejem még összeállt az a lényeg az, hogy magukra, maguknál többnek tartják az embert. Igen, ez az. Tehát nem magadat fogod kevesednek érezni, hanem egyszerűen magadat alárendeled a másiknak. És azáltal, hogy te fölemeled a másikat, ugye, akit a magadat, na, elkezdem előről, jó, mert tehát azáltal, hogy alárendeled magadat, valakit fölemelsz magad fölé, nem megalázkodásról van szó. Nagyon fontos, hogy nem az van, hogy alázkodjatok meg. Van ilyen szó a Bibliából, hogy alázkodjatok meg Istenetek előtt, rendétek magatokat alá. Okos ember, hogy rendel alá. Nem úgy, hogy hogy, üzét, hogy a ruháit, és szolgai formát vesz fel, és bújik, és főz most akar, szül, hanem azt mondja, hogy mondjuk egy feleség esetén, hogy a feleségek szoktak lenni, hogy szülnek. Azt mondom, hogy a férjemet kiemelem, tehát fölemelem egy kicsit. Az ő érdekét a maga elé helyezem. És tudnék magamnak valami jót tenni, amit tud jobban érezni magamat, ezt a férjemnek adom. És megindul egy másik irányú építkezés. A másikat kezdem el építeni. Nem a másikat nyomom magam alá, hanem elkezdem a másikat építeni. Azáltal, hogy én az akaratomat alárendelem. Ez egy ilyen relatív lépcsődinamikának neveztem el, nagyon tetszik az elméletem. Mert ugye lépcső mind a kettő, csak kérdés, hogy milyen irányba halad. És ugye mindenki szeretné magát otthon jól érezni, meg szeretné szeretve lenni, meg szeretne erős érzelmi és fizikai hátteret, hogy amikor hazamegy és elege van a munkából, meg számlák, meg minden, akkor, akkor otthon nyugi legyen. Erre mindannyian vágyunk, hogy úgy hogy, hogy jó, jó lenne egy, egy nyugodt családi háttér, ami erős és, és megtartó. És uh, mégis itt azt látjuk, hogy egy, egy teljes alárendelődést uh, ír, tehát rendeljétek magatokat alá, ezt nem lehet félig csinálni. Nem lehet azt mondom, hogy oh, hát bizonyos dolgokat felállítod, de vannak dolgok, amiket nem. Az nem egy alárendelő szív, az egy kompromisszumkész szívnek nevezhetjük, vagy egy, nevezhetjük egy okos szívnek talán, vagy nem is tudom, de mindenképpen nem teljes alárendelődés, nem történik meg. Nagyon fontos az, hogy, hogy legyen meg ez a teljes alárendelődésünk, és ez egy tudatos döntés a házasságban. Ezt már 5 öt öt év házassággal a hátad mögött mondhatom, hogy az eseteknek a 98%-ában ez nem egyszerű, az a 2 az zseniális szokott lenni, de 98%-ban nekem tudatosan kell a döntenem, hogy én a saját akaratomat alárendelem, azért, hogy a másikat fejébe emeljem. Mert nekem nem az a feladatom, hogy én érezzem magam jól a házasságban, hanem az, hogy a házastársam és a feleségekre is ez igaz. És meglátjátok, hogy ez miért zseniális, felmélet, már mint hogy nem elméletem, hanem gyakorlat. Ö és akkor fölmerülhet az, hogy most nagyszerű, hogy elmondtam itt a Magyarországon amúgy is ez a elnyomott nők a házasságban, ez egy visszatérő dolog sajnos. Most ezzel elmondtam, hogy akkor a nők még jobban rendeljik magukat lehet ezt leszűrni belőle. És nagyon gyakran van olyan a kapcsolatban, hogy az egyik fél beáll ebbe, ebbe a viselkedésbe, a másik viszont nem. És visszaél azzal, hogy az egyik fél engedelmes, és engedelmeskedik az igények, meglátjuk majd, hogy mit csinál. Erre szeretnék majd visszatérni, mert ez nem feltétlenül van így. Tudom, hogy vannak esetek, amikor így van, de, de ez lehet másként. Tehát a lényeg az, hogy rendeljük alá magunkat a másiknak teljesen Krisztus félelmében. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy miért fontos ez az alárendelődés, meg kell nézzük, hogy milyen a férfi és milyen a nő. Ez nem reprezentatív felmérés alapján készült. A férfiak én értem, én írtam össze, a nőkét megkérdeztem egy számától, úgyhogy lehetnek benne még eltérés, mármint, hogy lehetnek véleménykülönbségek, de ilyen úgy összeszedni, hogy nagy általánosságban. A férfi boldog elégedett az életével, ha... Ha megbecsülik és elismerik... Férfiak, nagyjából bólogatás... Jó, köszi Géza. Ura a helyzetnek... Na, az úgy jó, hogyha... Ah, toppon vagyok... Ha felnéznek rá... Na, jól köszönöm Géza. Akkor vágább, mi kettő vagyunk, ha már magunk nevében. És, hogyha tekintéje van. Egy férfi alapvetően pozícióorientált. Szereti a férfi, ha toppon érzi magát. Jó, köszönöm szépen. Ö, akkor a nő boldog és elégedett, ha... Jó, de ez akkor a, a lányok higgyék el, hogy a férfiak így működnek. Kaptam néhány vissza, néhány bizonytalan tekintetet is, de ez általában elmondható a férfiakról. A nők. Na nézzük a nőket. Ezt már nem mertem fölírni, mert azzal a világ minden nőjét magama ragítanám Lucának a... Luca szerint a nő boldog és elégedett az életével, ha szeretve érzi magát. Lányok. Jó, jó, Lányok nagyon bólogatnak, jól van. Ha törődnek vele fizikailag és lelkileg. Jó, ez is jó. Biztonságban érzi magát. Jó, szuper. luca nagyon jó eddig. És ha nőnek érezheti magát egy nők. Jó, a nőnek érzi magát, ezt mindenki tudja, a fiúknak elmondom, hogy nő, női viselkedik, és látszik, hogy örül neki. Jó, jelenti azt jelenti az, hogyha a nőnek érzi magát. Ez is akkor már... stimmel. Jó, ok, jó, szuper, Lucca, nagyon jó. Jó nő vagy, Tehát a nőnek, ahogy látjuk, fontos, az érzelmi és fizikailag kapjon jó dolgokat. Tehát, legyen egy ilyen jó közérzete, úgy, úgy, úgy lelkileg. A lányok amúgy is lelkizősek, nekik tényleg az kell, hogy, hogy ilyen, legyen egy ilyen, egy ilyen kis szeretet. Közösség, és szeretve, és ott vagyok benne, és úgy jó vagyok, és betakarózók a szeretet meleg takarójával. A lányok, lányok ilyenek, a férfiaknak az kell, hogy Na, igen, keménység van, a lányoknak meg az kell, hogy puha melegség legyen. Na és akkor eljutottunk a kérdéshez, összeházasodik ez a, a, a, a, a hadvezér, meg, a, meg a, a takaró tölterék, összeházasodik, és, el, és várják azt, hogy jobb lesz nekik. Na, hogy lesz jobb? Mert ugye mind a két fél szeretne valamit, és ez nagyon jó, hogyha a elvárjátok azt, hogy jó legyen. Jó, ez, ez, egy, ez egy jó dolog, nem kell azt várni, hogy rossz legyen, mert akkor nem menjetek bele. Ö, hogyan kaphatják meg mindkét fél, amit akar? Karinti mondta, azt hiszem, hogy, a, a, nők és a, hogy is van, a nők és a férfiak soha nem fogják egymást megérteni, mert a nő férfit akar, a férfi pedig nőt. Tehát hogyan, hogyan, kaphatják, meg, hogyan kaphatják meg azt, amire ők vágynak a kapcsolatban? 22. verstől megyünk tovább. Először a hölgyek, utána a férfiak következnek, több versben, mint a nők, mielőtt még. 22-től 24-ig olvassuk. Az asszonyok engedelmeskedjenek saját férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségének, amint Krisztus is feje az egyháznak, és ő maga a test megtartója. De ahogyan az egyház engedelmes Krisztusnak, úgy az asszonyok is engedelmeskedjenek férjüknek mindenben ez megint megerősítettem az elnyomott nőnek a képét, talán, gondolhatjátok azt, de alapvetően a felesének a legfőbb feladata az engedelmesség. Az eredetiben egyébként nem is mondja el még egyszer, hogy engedelmesség, hanem visszautal a 21. versben olvasható engedelmesség, vagyis alárendelés kifejezésre. Tehát azt mondja, hogy te feleség, neked nem adok extrát, te ezt csináld, de ezt nagyon. Jó? Tehát te rendel magad alá a férjednek. Tehát a, ez a feleségnek a legfőbb feladata, tehát ismerje el a, fej, a férjnek a fejségét, tehát, hogy ő a fej, ő van a toppon, és engedelmeskedjen neki mindenben. Ezt olvassuk ki. Tudom, hogy ez nem egy szimpatikus nézőpont, meg ezzel a férfiak tudnak előképpen bunkon visszaélni, de egy feleségnek, a biblikus házasságban ez a, ez a feladata. Meglegyetek, hogy ez miért fontos és miért jó. És akkor fölmerülhet azzal, hogy, az, hogy akkor mi lesz a nő szükségeivel, mert ő alá van rendelve, ő egy elnyomott lény, ki fogja szeretni, ki fog törődni az igényeivel, ki fog neki biztonságot adni, ki fogja nőként kezelni otthon, hogy amikor szolgasorban főz, meg mos, meg takarít gyereket nevel, és lesi a férjének a parancsait. Megyünk a férfiaknak. 25. verstől. Ti férfiak! Szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és ő magát adta érte, hogy a vízfürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, hogy majd dicsőségben maga elé állítsa az egyházat úgy, hogy ne legyen rajta szent, folt vagy ránc, vagy valami hasonló, hanem hogy legyen szent és fehetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretniük a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, ő magát szereti, mert a saját testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, amint az Úr is az egyházat, mert az ő testének tagjai vagyunk. Tehát a férnek a legfontosabb, feleség, ö, felesége, a legfontosabb a felesége, a legfontosabb feladata az, hogy a feleségét szeresse, és a, a lelk, és testét és a lelkét ápolja. A nőknek az alárendelés, alárendelődés, nem a férje alárendelésem, a saját maguk még erősebben, a férfinak pedig az, hogy szeresse és gondozza a feleségét, ahogy a saját testét is az ember. Én nem vagyok egy nagyon ilyen tisztaságmániás ember, de én is azért általában megszoktam esténként mosni a fogamat, meg, meg a... Nagyon-nagyon-nagyon nagy százalékban esténként le is hűlt, de tudsz a saját, saját testemet, én nem vagyok egy igényes típus, de a saját testemet is azért úgy, úgy igyekszek karban tartani, hogy én, le van nyílva a hajam, nem bozontos, a is úgy nagyjából rendben van. És a férfiak alapvetően nem, feltétlenül nagy igényük, nem szokott általában nagy igényük lenni a testükre, de azt mondja, hogy még a testeteknél is nagyobb igény legyen a feleségetekre, ápoljátok őt. Nem azt mondja, hogy a kapcsolatot vele, hanem ápoljátok őt. Hát ez. Érdekes, minden csak nem férfias. A nők nem szeretnek alárendelődni, a férfiak meg nem szeretnek piperézni másokat. Nagyjából ezt tudom tippelni. De mégis azt látjuk a Bibliában, hogy, hogy ez a jó. És akkor a férfiak oldala, most a férfiak hiszti, hiszti pillanata jön, mi lesz az én szükségeimmel? Ha a feleségemmel törődök, hogy hogyan fogja magát többnek érezni, akkor gyakorlatilag egy, -egy udvar, hogy pozícióba süldek le, és minden leszek, csak nem egy topol névő férfi, pedig erre vágyok. Most akkor itt van egy elégedetlen nő, meg egy elégedetlen férfi, azért, mert a nő alárendeli magát a férfi meg szeret. És, mint mondtam, hogy normális az, hogyha az ember vágyik dolgokra, és vágyik arra, hogy a házassága jó legyen. A házasság nem egy szolgaság. A Krisztussal való kapcsolatra azt mondja pár sokszor, hogy Krisztus rabszolgája vagyok. Ott van egy ilyen szolgasági státusz, de a házasság szóban nem, nincsen benne a szolgaság sehol, meg nem rokom értem lényegében a kettő, valahol mégis, de alapvetően meg nem. A házasságnak a legnagyobb rombolója az az Én. Nem Én, hanem mindig az Én, az Ego. És nagyon sokan úgy mennek bele a házasságba, és várják azt, hogy a másik majd szépen betölti az egóját, meg fölemeli az egóját, mert a saját szükségének a betöltését keresi, és a saját akarat a véleménye szerint dönt. Mindenki a saját módszereivel. A Férfi, kiabál a nő, meg hallgat mondjuk, mindkettő nagyon hatásos tud lenni, vagy fordítva csinálják, és akkor, tehát a lényeg az, hogy mindenki megpróbálja elérni a sajátját, ha úgy áll hogy én akarok kapni a kapcsolatomból. És általában ezek vezetnek félértésekhez, feszültségekhez, meg nem beszélt konfliktusokhoz, elkezdődik ez a leépítős dolog, és tökre megy a házasság. Van, akik vállás mellett döntenek, van, akik úgy, hogy különélnek, van, akik meg úgy, hogy, hogy azt mondják, hogy, hogy befolyjuk a szánkat, és a gyerekek miatt mondjuk maradunk, vagy valaki be se magának, ismerek olyat is, akinek elég vacsak a házassága, de nem vallja be, azt mondja, hogy minden rendben van. De miért, ö, miért van ez az egész? Azért, mert ő akar kapni. És még látunk itt a versben? Nem azt mondja, hogy te hogyan állj magadhoz, hanem hogyan állj a másikhoz. Feleség így férhez, a férjhez, férj így a feleséghez. És a feleségnek a feladata a férj. Ő a célja a házasságnak. Nem a feleség feladata a feleség, hanem a férj. És a férjnek a feleség. És ezért a házasság nem építője a másik fél. Tehát a házasságban nem attól fogjuk magunkat jól érezni, hogy én jól érzem magam, mármint hogy az adott fél érzi magát, hanem hogyha a másik érzi jól magát. Miért? Mert ha a másik jól érzi magát, a, és neki is ez a cél, hogy érezd már jól magad, akkor fölépít. Értitek, és így épül a kapcsolat fölfelé. E, ha megfigyelitek, ugye összeszedtük ezt a kétszer négy pontot. Ugye a férfiaknak az kell, hogy bati legyen, a nőknek meg az kell, hogy takaró legyen. Tehát puha, sájmes, takaró, forró, kakaó a kézben, romantikus film. <gül> Kellemes melleg, esetleg egy lágy zene háttérbe és gyertya. Ez nagyon fontos, hogy te a mécses, hogy Mindenki, ha megfigyeljétek ezt a, ezeket a verseket, azt kapta célul, ami a másiknak az igénye. A férjnek azt kell csinálni, ami a feleségnek az igénye. A feleségnek meg azt kell csinálni, ami a férjnek az igénye. Tehát Isten még a lehetőségét is elveszi annak, hogy valaki önzőzön a kapcsolatban. És ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha mindketten alárendelik a saját szükségüket a másikének, akkor mindketten megkapják, amire vágynak, nincs viszálykodás, nincs elnyomás hanem együtt, egyszerre épülhetnek, és mindketten elégedettek lesznek. Következmény, jó lesz a házasságuk. Tehát alapvetően a házassággal azt látjuk, hogy a jó dolog tud lenni, és lehet jó, akkor, hogyha, ha, ha, ha, ha engedelmesek vagyunk az igének, alárendeljük a saját vágyainkat a másiknak, és azt mondom, hogy nem az a cél, hogy boldog, hanem, hogy a másik legyen boldog. És mind a így hozzá, és épül a kapcsolatuk. És ezt látom nagyon sok, nagyon sok pár mert akár köztetek, ha megnézem, akár vannak olyan, vannak olyan párok, akik nekem nagyon példaértékűek, hogy csinálják a kapcsolatukat, amikor azokat a pillanatokat szokták a leginkább így, így megélni, meg azokra gondolnak itt szeretettel vissza, amikor a másiknak adnak. És a Istánzáltal egy mesét, hogy a, a, voltak a a ha az balázsok, a volt a Nászlógyukor, sétáltak a tengerparton, és és így az volt benne, hogy így, hogy így, így, így István mondta, hogy vegyél, vegyél a feleségének egy koktélt itt a tengerparton. És így azon megvette a koktélt, tehát nem magának vette meg, hanem a feleségének, és olyan nagyon örülőbbnek a koktélnak, és a Balázs nem sok minden mesélte, semmit nem mesélte a volt csak ezt. Ez egy olyan jó pillanat, miért? Mert valaki azt mondta, hogy lehet, hogy neki is jó esett volna egy koktél, de azt mondta, hogy a feleségemet. ki fel akarom emelni. És ez egy ilyen, fú, értitek, egy ilyen jó pillanat volt. És ezek azok a jó dolgok, és azok a jó pillanatok, amik egy, egy párt erőssé tesznek, szoros vonják a, a kapcsolatokat, és, és, és egy erős, egyre erősödő házasságuk lesz. Főleg akkor, amikor konfliktus van, és amikor utána hozzák meg ezt a történetet. Hogy ott lenne, hogy... Bocsáss meg! Na és akkor nem így épül, hogy így fölfelé az egekbe ezer km órás sebességgel épül a kapcsolat. Mert olyankor a legnehezebb, de olyankor a leg, legédesebb ez a gyümölcs. Amikor olyankor rendelem alá magamat, amikor jogos lenne nem alárendelni magamat, jogos lenne nem szeretni, nem engedelmeskedni, de mégis megteszem az Istennek való engedelmesség. És erről beszél az, hogy a Krisztus félelmében, hogy ahogy, ahogy Krisztusnak is alárendeljük magunkat, hogy Krisztusnak engedelmeskedünk, egy engedelmességbe hozott döntés. Belül nem kell fel, szeretetet érezni, meg nyugodtságot. Hát azt ne is várjuk ilyenkor, amikor a, már amúgy is vacak napom van, de a másik még rátesz egy lapáttal. Olyankor a Krisztus iránti engedelmességből mondjuk azt, hogy én ezt megteszem. És Isten nem azt mondja, hogy jó, megtetted, akkor kihozlak nullára titeket, hanem azt mondja, hogy akkor erősítem a kapcsolatotokat. És a másikban ez egy olyan, olyan dolgot fog kihozni, hogy egy még erősebb kötődés, egy még nagyobb bizalmat fog és egy még nagyobb szeretet feléd, vagy hát ne értitek, a másik felé, és még jobban erősödik a kapcsolatuk. És hát a házasságnak az egyik fontos része a szex. Jó, gyerekek nincsenekben, benne vannak, de erre most eltekintünk. Nagyon fontos része a szex a házasságnak. És nagyon fontos, hogy a szexnek nagyon fontos része a házasság, jó? Ezt el kell mondani. És mindjárt meglátjátok, hogy miért. Alapvetően, ha megnézitek mondjuk az amerikai filmeket, vagy ki, -ki a saját életebe belenéz, akkor látja azt, hogy, hogy a szex az nagyon sokszor egy önző dolog. A szex az egy baromi jó dolog, de hogy, hogy mégis sokszor el csúszni, és kiégnek az emberek ebben, meg kiéltek lesznek, ugye erre szoktuk inkább használni ezt a kifejezést, mert mit csinálnak? annak önzőzni. És az önkielégítés megint csak ott a százszázalékosan egó része, a, a, a, a szexnek. Nagyon fontos az, hogy a szexualitásban is ott legyen ez az egymás építése. És e, ugyanaz a mechanizmusa. Persze mások az igények és más, más, mások a szükségek ugye, egy férfinak meg egy nőnek. A férfi pordó úgymond, tehát a férfinak a szexuális metovábbja az az, hogyha egy olyan nő, aki bármit megtesz, amire a férfi vágyik, amikor a férfi akarja készen áll a szexre, még ha virtuálisan is, és semmi más nem akar, mint a férfit kielégít kielégíteni, gyakorlatilag szexuális szolgálja lenni. A pornók szerintem 99%-a erről szól, amit férfiaknak készítenek. És szokták mondani, hogy a férfinak az a nemi szerve, az a nemi szerve, és a nőre meg azt szokták mondani, hogy a nőnek a nemi szerve az agya. És a női pornó, ezt idézőjelbe írtam, mert ilyen, hogy női pornó nem tudom, hogy létezik -e egyáltalán, olyan férfi, figyeljtek, mennyire más az igény, előbb a lányoknak kellett figyelni, most a fiúknak, olyan férfi, akinek nincs más vágya, mint a lelkének simogatása, mindent megértő és támogató, meghallgat és vigasztal, jobb a legjobb barátnőnél is, egy bátorító, pszichológus, humoros és kedves. Jó, ezek szerint, jó, a mosolyokból ezek szerint ezt sikerült eltalálni. a férfinak a testére kell hatni, hogy legyen, a nőnek meg a lelkére, hogy oha legyen. Értitek? Teljesen más a kettő. És akkor itt jön be az, hogy, hogy ha ugyanezt a mechanizmus követjük, akkor a férfinak akkor lesz jó a szex, ha a nőnek jó, a nőnek akkor lesz jó, ha a férfinak jó. Mindenkinek az a feladata, hogy a másikét, másiknak a, a, a, a, a, a kedvét keresse a szexben. És nagyon érdekes, hogy Isten úgy rakott minket össze, hogy ez egy még nehezebb dolog legyen, mert ugye általában nem állok el ezzel titkot, aki nem bírja hallgatni fogérben a fülét, nem tudom, Pajnak be kell befogni a fülét, vagy nem kell befogni. Pali, bírni fogod? Bírni fogod, jól lesz, hogy előbb úgy is fogja tudni. Szóval a férfiaknak általában rövidebb idő szükséges a dologhoz, a nőknek meg hosszabb. Tehát a férfinak van mondjuk X ideje arra, hogy a nőnek az agyába beindítsa a dolgokat, ugye az ő nemi szervét hozza izgalmi állapotba, a nőnek meg nem kell sokat tenni az, hogy a férfinak a nemi szervét izgalmi állapotba hozza, ezzel nem állok el titkokat, ez mindenkinél általában így van, ha valakinek nem, az mondja, és őt majd felveszem a kivételek listájára. Tehát, hogy nagyon nehéz dolgunk van, de mégis, ez most hát pásztorként muszáj nektek valamennyire megnyílni, nem fogok olyan dolgot elmondani semmit, de hogy, hogy azok a legjobb, most ezt próbálom virág nyelven elmondani, azok a legjobb pillanatok, meg esték, amikor, amikor nem önzőzök, hanem próbálok a másiknak talutának tenni, és luce pedig nekem. Értitek? Ugyanaz a mechanizmus, logikus nem. Természetes az meg abszolút nem. De gyakorlatilag így tud Isten elégedettséget és örömöket, iszonyatosan jó örömöket adni a házasságban és a szexuális életbe, ha követjük ugyanezt a mintát engedelmeskedjetek, rendeljétek a saját akaratotokat, saját fegyetokat, alá a másik írnod, és azt keressétek, amit a másik akar. Ő is ezt fogja tenni, és ezáltal meg is kapjátok, meg meg is adjátok. Legjobb. Ez ilyen, erre szokták mondani, hogy ving situáció -mind szituáció, mindenki nyer az üzleten. És nagyon veszélyes, ugye, mert ha nem egymástól kapják meg, hanem csak az egyik fél kapja meg, akkor a másik fél elkezd kikacsingatni. A nők érzelmileg a férfiak fizikálisan. Úgyhogy a házasságban az is nagyon fontos, hogy, hogy igenis figyeljünk oda a szexuális életünkre. nem szexuális ne saját magunk rosszul, hanem szóljon a másikról. És ha megvan a mind a két félben ez a, ez a dolog, akkor lesz nagyon király. És ugye korábban említettem ezt, hogy nem rendelem alá magamat a másik félnek, akkor ő ezzel visszaél. Ezzel találkozunk. És nagyon érdekes az, hogy, hogy Isten belerak egy, egy nagyon nagy segítséget az egyoldalúságba. Mert ugye ha a férj szereti a feleségét, jobban, mint magát, akkor a feleség tisztelni fogja. Úgy fog valahogy hozzáállni, hogy megvan a pozíciója, hogy leuraljon, de mégis lemond magáról. Egy férfi nem ilyen? Akkor valamit nem oké, okay. szívek szerethetnek. És lemond magáról, lemond az idejéről, a pénzéről, az igényeiről, és hogy látom, hogy szeret engem. Vagyis, hogyha van egy rossz házasság, és csak a férfi akarja megjavítani, akkor is van -e lehetőség azt mondani, hogy, hogy, hogy én... én ö, Szeretem a feleségemet, és a saját nem saját, lemondok az ő, ő érdekében. Kifejezem felje a szeretetemet. Ha a feleség akarja megváltoztatni, mert a férje egy gyökér, akkor erre is van lehetőség, mert azt mondja a feleség, hogy alárendelem a gyökér férjemnek magamat, mert vannak, akik gyökerek egyébként. Tehát van olyan, akik legszívesebben fölképelnék, mert olyan férj, meg olyan, olyan apaként viselkedik, de hát ezt nem fogom megtenni persze, de hogy. Hogy, hogy vannak nagyon gáz férfiak, nők is biztos, de mindegy, ez férfiak sajnos gyakoribak vagyunk ilyen helyzetben. Tehát ha a feleséggel elrendeli magát a férjének, akkor a férj szeretni fogja. Mert azt fog egy gondolni a férj, hogy hát azért ez, ez kedves, hogy jó tesz nekem, hogy figyel a kéréseimre, úgy bánik vele, mint egy úrval. Figyelitek, betölti azt a szükségét a feleség, amit a férj akar. És hogy, hogy egy úr szereti azt, aki vele kedves. A királyok is mindig megjutalmazták a jótét legényeket, mert a legények jót tettek velük. És amikor egy férfi úgy érzi magát, hogy, hogy jó helyzet van, akkor elkezd bőkezővé válni például, és elkezd kedves lenni, kisimulnak az idegei, és szeretetteljes lesz. Mire vágyik a feleség? Szeretetre. Amikor van egy férj, aki vágyik arra, hogy fölemeljék, akkor ugye mit néztünk? Az elején nem lenyomni kell a másikat, hanem a szeretetemmel őt fölemelni, és azt mondom, hogy én szeretlek téged. És, és hogyan hozok még egy takarót, meggyújtok még két mécsest, megnézek egy romantikus filmet, és megnézem meg a hatrészes büszkeség és bálit de semmi kedvem nincs hozzá. Fiú, a hatrészes büszkeség és bálit zseniális. Nagyon jó film, érdemes megnézni. Egyrészt az, az csapnivalóan nyálas, még ezt is nézzétek meg a feleségetekkel, ha szeretitek. A lányok szeretik. Azt néztétek? Jaj, nem mindegy. Tehát, hogyha valaki a saját részét megteszi, akkor megváltoztatja a másik félnek a hozzáállását. Értitek? Ez nagyon-nagyon érdekes. Saját részédet megteszed, és, és a másik félnek a hozzáállása. Tehát ez se természetes dolog főleg nem egy házasságba, ahol már esetleg el vannak mérgesedve a dolgok, meg vannak ilyen bekérgesedett területei a házasságnak, és egyszer csak az egyik fél elkezd másként viselkedni. akkor a másik fél elkezd, mi van itt, valami más, más dolg történt. És elkezd ő is másként gondolni, elkezd újra gondolni, és jól változni meg fog változni, a, meg fog változni a, a hozzáállása. Olvassuk tovább 31. verset. Azért elhagyja az ember apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Esküvő, igevers, ezt mindig felolvassák. Azért elhagyja az ember apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. A jó házasság az egy olyan dolog, amilyen megéri, megéri beáldozni a korábbi életlet, az egyedülállóságodat. Nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy a házasság az egy baromi jó dolog tud lenni. Főleg akkor, hogyha mind a kétféle ezt, ezt a szabályt, egyszerű szabályt, mondjuk ugye rövid szabályt, de egyszerűnek nem egyszerű, csak rövid, ezt követi A másik legyen boldog a kapcsolatban. Azért tegyél, hogy a másik megkapja, amire vágyik. És ha ez a kölcsönösség, nagyon jó dolog. És Isten jó tervezett a házassággal, és azért adta, hogy a férfi és a nő érzennek és fizikailag megelégedjen. Tudom, hogy vannak olyanok, akik, akik, akik és Pál is ugye azt mondja magáról, hogy, hogy jobb az állóknak. Van olyan, akinek erre nincs igénye. Ugyanúgy, mint, mint, mint a szexben is, vannak a szexuálisok, akik nem érdekel a szex. Általában, főleg a férfiaknál gondolom, hogy ez ritkább. Azon pörög az embereknek az agya, ugye nagyon gyakran előjön a szexualitás, de van olyan, ezt úgy hívják, hogy a szexuális, akit egyszerűen nem érdekel, nem hoz lázba. Működik a szervezetem, meg minden, meg tud gyereket nevelni, meg szülni, de egyszerűen nem érdekli. Vannak emberek, akiket nem érdekel a házasság, de a legtöbbünket szerintem igenis. És akarunk, akarunk házasságban és akarunk, akarunk egy másik nemből származó embert, akivel együtt éljük az életünket, és akivel boldog életünk van. És ez egy nagyon jó vágy, hajrá! Ö, nagyon fontos ez az egynek levés. Mert amikor egy, egy, ö, egység van, tehát egység, hogy egyben van a kettő, ugye, ezt olvassuk, hogy lesznek ketten egy testék, akkor már megszűnik már a, a két oldalúság, Mert hogyan őzőzzön valaki, amikor csak egy van? Nem? Ez a házasságnak a, a, az ilyen célja, amit hogyha lenne két különálló dolog, ami összezsugorodik, és végén nem tudod -e megmondani, hogy hol kezdődik, hol végződik a kettő, mert már egynek látod. És Isten ennyire ennyire, ennyire erős kapcsolatot akar a házasságban. Azt mondani, hogy már nem is lehet külön. Tehát nincs az, hogy az egyiket hívom meg buliba, vagy mindkettő jön úgy is. Végül, hogyha nem is hívom meg a másikat, hogy mondom, hogy ne jön, akkor egyik se jön. Nem, egy ilyen elválaszthatatlanság lesz. És ez az elválaszthatatlanság akkor lesz a legjobb, hogyha ha mindkét fél követi ezt, amit, amit olvastunk. Azt az alárendelődést. És, és ez egy nagyon-nagyon mély, mély kapcsolat. Ez, ez a szerelem. Nem az a szerelem, amikor, hogy hát jó, kémia az, na értek, a szerelem az kémia, de hogy ez az, amit, amit keres az ember, amit a romantikus filmek, a hatrészesek és az egyrészesek is próbálnak megfogni, hogy mit jelent ez az egyévállás. <tos> és azt látjuk, hogy, hogy a két legbűnösebb ember között is, hogyha így állnak hozzá, akkor, akkor egy nagyon olyan elválaszthatatlan egységet fognak alkotni. És van egy nagyon érdekes vonal ebben a, ezekben az igékben. Ami pedig nem volt szó, az a Krisztusnak a vonala. Ha megfigyeljétek a verseket, akkor mindig hozzá, úgy, ahogy Krisztus, ez meg az. Vagy ahogy ez meg az, amennyi, és akkor Krisztus, ahogy csinálja. Ezt szeretném, hogyha megnéznénk, mert Jézusnak a viszonya hozzánk, az le van képezve a házasságba. Ha megnézitek az énekek énekét, van egy könyv, csak angolul van a... Union and, Union and Communion, ez a cím, Hudson Taylor írta, egy 1700-as, as években élt missionárius, 50 oldal zseniális, hogy végigviszi az énekek énekén keresztül. amit mindig szerelmes regényként szoktak a, a pásztorok idézni, végigviszi, hogy, hogy a párkapcsolat dinamikája az mennyire, mennyire megfigyelhető az Istenból együttjárásunkban is. És a házasság azon kívül, hogy ilyen jó dolog tud lenni, azon kívül egy képe az Isten való kapcsolatunknak. Szeretném felolvasni az összes verset, amit eddig olvastunk, tehát 21-től a 32-ig. Figyeljetek Krisztus, Krisztus részét, jó? Tehát ahol róla beszél az ő részét, most ne a párkapcsolatit nézzétek. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek saját férjüknek, mint az úrnak. Mert a férj fele a feleségnek, amint Krisztus is feje az Egyháznak, és ő maga a test megtartója. De ahogyan az Egyház engedelmes Krisztusnak, hogy az asszonyok is engedelmeskedjenek férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az Egyházat, és magát adta érte, hogy a vízfüldőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Hogy majd dicsőségben maga elé állítsa az egyházat úgy, hogy ne legyen rajta szennyfolt vagy ránc vagy valami hasonló, hanem hogy legyen szent és fethetetlen. Úgy kell a férfinak szeretnék a feleségüket, mint a saját testüket, aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Mert a saját testét soha senkit sem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, amint az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk. Azért elhagyja az ember apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ferette nagy titok ez. Én pedig ezt Krisztusról és az Egyházról mondom. Azt látjuk, hogy Jézus mind a férjnek és mind a feleségnek példa. Ugye vannak ilyen elméletek, hogy Jézus megnősült, meg volt Magdalai Márjába a gyereke és a leszármazottaik, és azt hiszem a Ken Folliető a Davinci kódot. mert van ez leírva, nagyon jó sztori. Azt, a Davinci Csikódóban azt hiszem ez, hogy Jézusnak tovább erőklődtek, és akkor aki a gyereke, Jézusnak is tudja egy nő, a gyereke, és na mindegy. Nem erről van szó, hanem azt, hogy Jézus példaként tekinthetünk a házasságunkba, ha megnézzük a viselkedését. És azt látjuk, hogy, hogy Jézus a fej, akinek minden joga megvolt, és a pozíció megvolt ahhoz, hogy fej legyen, hiszen ő Isten, feladta ezt a dolgot, feladta a saját akaratát, és... És lejött hozzánk a Földre, hogy kifejezze a szeretetét úgy, hogy mi megértsük. Nagyon fontos az, hogy jó a kifejezze a szeretetedet, férjek feleségek, de úgy fejezd, hogy a másik megértse. Szeretetnyelvek nevű dolgot érdemes utána járni, hogy ez mit jelent. Azt látjuk, hogy Jézus feadta a pozícióját értünk, és azért mindezt azért tette, hogy tiszták és hibátlanok legyünk. Volt egy alárendelődés. És hogy rendelte, Isten, hogy rendelte Krisztus magát, magát alá? Olyan lett, mint aki halánk nem tudott levenni, és nem, egy, nem egy, egy, egy kő lett, vagy nem egy kutya egy, egy lett, nem egy emberi alacsonyabb rendű, hanem ugyanolyan lett, mint mi. Hogy ne úgy rendelődjön alá, hogy látszódjon, hogy hát néz meg az Isten, egy, egy kutyával ment össze, hanem azt mondta, hogy olyan leszek, mint te, és felemellek téged. Ugyanaz a mechanizmus, mint amit egy férjnek kell csinálni, és egy feleségnek kell csinálni felemelni a másikat. És ugye olvastuk itt a, a férfi részénél, hogy ilyen hogy Krisztusnak az a célja, hogy, hogy minket, minket erősítsen, és ahogy a férfinak az, hogy a, a feleségét babuszgassa, és, és erősítse, és ápolja, és megvegye neki a kozmetikumokat, meg mindent, ugyanúgy, ugyanúgy Krisztusnak is az az akarata és az a vágya, hogy minket erősítsen, minket ápoljon, és minket, minket erősebbé tegyen. És ezért van nagyon sokszor az, hogy az egyházat, mint mennyasszony szoktán a, a főleg az Ószövetségben van, a Jeruzsálem lányai, meg, a, meg van ugye ez, a, ez a, a. Van több olyan példa is a Bibliában, amikor, amikor Isten úgy beszél, akibál, úgy beszél rólunk, vagy Izraelről, mintha jegyese lenne a, a felesége, mert, mert annyi, olyan szeretet van benne, és egy olyan alárendelődés. Nagyon erős képe, és e, Jézus pont azért olyan, mint egy szeretőférés, olyan, mint egy engedelmes asszony egyszerre hozzáállásában. És mindent értünk tesz, és, és a saját akaratát azt fel, fel, felhagy a saját akaratával, és a saját jussával. Nagyon fontos, hogy amit érdemelne, arról is lemond. És e, ugye házasságban két tökéletlen ember próbálja ezteket megélni, meg próbál jó lenni. De az Isten evról kapcsolatokban ott van a tökéletes Isten, akinek ez megy is. Aki tud tökéletesen elrendelni, és tud tökéletesen szeretni. És nagyon sokan, meg mindenki bár, keresi a tökéletes szeretetet. Keresi a, keresi a megelégülést. Keresi azt, hogy, hogy nyugodt legyen az élete. De ezt... Sok helyen nem fogjuk megtalálni, a házasságban biztos, hogy nem fogjuk megtalálni. A szeretet, az nem a házasságban lakik. Az igazi szeretet, az nem a házasságban lakik, hanem az igazi szeretet maga Isten. Ő tud lenni a tökéletes férj, és ő tud lenni a tökéletes feleség. Most értsétek képvetesen. És... Nagyon... Veszélyes ez főleg, főleg fiatalabb pároknak, akik, vagy akik nem régen tértek meg, hogy, hogy azt várják, hogy a házasságban majd az Isten is javul. Meg lehet, hogy ez később is van, ezt nem tudom. De hogy, hogy az Isten való kapcsolat az személyes lesz. A házasság egy nagyon jó dolog, de a házasság nem a legjobb dolog. És emlékeztek, mondtam, hogy mitől lesz, mi jó a házasság, hogyan lehet jó, hogyan lehet még jobb. És a legjobb az úgy lesz, hogy ha, Isten, ha Jézussal megvan ez a, ez a házassági kapcsolat, azt mondom, hogy, hogy én, én igenis vállalom azt, hogy, hogy, hogy szövetségre lépek Krisztussal. Annélkül lehet házasságod, lehet a legkirályabb házasságod, de soha nem fogod elérni azt, hogy, hogy, hogy, hogy helyeden érezd magad. Mert csak is Isten tudja megadni nekünk azt, hogy a lelkünkben tátongó ült, az, az be legyen töltve. Ezért a legfontosabb Esküvő, az a megtérés. Szokták mondani keresztény, nem keresztény esküvőkkel, és nem keresztények mindig néznek, hogy miről beszélnek, hogy gratulálok, meghoztátok életetek második legfontosabb döntését. A második az esküvő, az első az, amikor Krisztus mellett döntesz, mert az non plusz ultra 100% szeretet. A házasság az egy törekvés a szeretetre, és... Jó esélye, jól sikerül, rossz eséllyel rossz, nagyobb eséllyel sajnos rossz, rossz, rosszul sikerül, de lehet jól csinálni, de nem lesz tökéletes. Nézzétek meg, amikor így arra vártok, hogy van valami gond a házasságotokba, vagy szeretnétek felkészülni a házasságotokra. Esetleg nem tudom, hogy milyen státuszban a kapcsolatban. Tehát, hogyha akármilyen helyzetben is vagy, és gondolkozol hogy hogyan legyen jobb férj vagy feleség most vagy majd, akkor gondolkod, nézd meg azt, hogy Krisztusnak Hol látom azt, hogy alárendelte magát, és hol látom azt, hogy kifejezte a szeretetét. És mindenki vegyél magára azt, amit Krisztusban lát. Mert, mert így, lesz, így lesz igazán jó férvényes. 33. vers. Ti is azért valamennyien Kiki ki úgy szeresse feleségét, mint önmagát, az azt hogy pedig tisztelje a férjét. Ebben az egy versben látjuk, hogy zanzásítva ezt az egészet. férfiak figyeljetek! Vigyétek el a feleségeteket randizni, kedveskedjetek nekik, ismerjétek ki azt, hogy mit szeret, és azt tegyétek meg, vegyétek nekik, a lányoknak bizonyos néha meg kell venni, biztosítsátok őket a szeretetetekről, ahogyan csak tudjátok, és hogy a feleségetek ezt megérti, és férfiak, szeressétek a feleségeteket magatoknál jobban. Jó, ha valami megmarad, ez maradjon meg. Férfiak, a feleségeteket magatok magatoknál. Sok szerencsét hozzá. Magamnak is, meg minden férfinak. Nők tértök. Szeressétek a férjeteket. Gondoskodjatok róluk. nézetek fel rájuk. Keresetek ilyen tulajdonságokat bennünk, hogyha éppen nincs a szemetek előtt. Ez éles, éles eszőek észre lesznek benne némi ön iróniát is, de... Ismerjétek kell, hogyha valamit jól tesznek ez a férfiaknak. Ilyen. A legjobb romantikus film ér fel, jó? De komolyan, komolyan. Még egy férfinak elismerte, hogy jól tesz valamit, ez nagyon jó. Éreztessétek velük, hogy ő a legjobb férfi a világon. Mert a férfi erre vágyik. A nő meg arra vágyik, hogy legyen egy férfi, aki kedves hozzá, aki randizni elviszi, fényes büszkeséges balítélek, Ilyenek, jó? Tehát férfiak szeressétek a feleségeteket magatoknál jobban, és feleségek rendeljétek magatokat, alá, vagy fölé, ö, rendeljétek magatokat alá a férjeteknek. Úgy, hogy a férjeteket magatok fölé emelitek. Nem kell szolgasorba menni, meg otthonkát hordani, ha valaki szeret otthonkát hordani, legyen, de hogy nem erről van szó, hanem, hanem emeljétek föl azt a férfit, mert ez a férfi arra vágyik, és férfiak, szeressétek azt a nőt, mert az a nő arra vágyik, hogy ki legyen fejezve a szeretet, és ő babusgatva legyen, és ő legyen a világ legemban szeretett hercegnő. Minden lány lelkében ez lehetik. Akkor mindkettőnek üzenet, ne a magatok boldogságát próbáljátok elérni, hanem a másikét. És így lesztek mindketten boldogok. Mindenki megkapja, mire vágyik. Mert nem az a király a karácsonyban, hogy megveszed magadnak a nem tudom mit hanem amikor megkapod a azt mondtad, hogy fog kaptam a jándékba. Mert azt mondhatod, hogy hát félretettem négy hónapig pénzt, és akkor így a kollégémnek a fizetésemnek a három százaléka nem volt olyan nagy érdeklődás, abból megvettem magamnak a hifit. Ez ilyen, jó, és jó szól, jó. Ha meg az, vagy, oh, képzel, kaptam, hogy ah, képzet kaptam, nagyon király hiv mennyivel jobb, amikor megkapod azt, amire vársz? És így van ez a házasságban is. És ez pedig mindenkinek szól, házasságon innen is túl, az igazi és teljes boldogság csak Jézussal van. És azért vele legyen a legerősebb a kapcsolat. Jó a házasság, de a házasság az csak második. Isten legyen az első, mert akkor lesz boldog és eljönött az életed. Jó, ez nagyon-nagyon fontos. Ezek nehéz, nagyon nehéz ezeket megélni gyakorlatban. Az... az most vagy majd később jön, vagy már volt, vagy látjátok más életében, hogy, hogy, hogy hogyan éli meg ezeket a dolgokat. Ezeket gondolkozzatok el, hogy, hogy hogyan tudnátok, akik benne vagytok házasságban, hogyan tudtok jobb házastársak lenni. Vagy készüljetek rá, akik előtte vagytok. Vagy, vagy akik, akik, ha láttok valakit, ez mindenkire vonatkozik. Láttok olyan, olyan embereket, munkatársbarát bárki, akinek a kapcsolata esik szét, hogy hogy bátorítsd a másikat és mindig legyen ott Krisztus példaként. Hogy hallod? Ez nagyon szép és jó, de ezt nem lehet megcsinálni, mert a, férfi, a férje mondjuk a kolista és ver. Akkor mondasz, hogy figyelj tőlem, és fogod megkapni azt, hogy tökéletes legyen ott van Krisztus. Mert Krisztus a tökéletes szeretet. De egyébként a férjed, mint a legtöbb férfi, erre is erre fog jól reagálni. Legyetek és mindig Krisztus legyen a példa a saját és mások életében is. Köszönöm Istenem, az, hogy te, te megteremtetted a házasságot, és, és ez egy jó dolog. És kérlek, hogy egy mindannyiunknak bölcsességet arra, hogy a saját, a saját házasságunkat jól tudjuk élni, és alárendelve a másiknak, és a, másik, a másikat szeretni, és a másikat boldog megtalni a kapcsolatba, Uram. És, és, és kérlek, hogy... hogy hogy ön emiatt ad nekünk hogyha másoknak kell tanácsot adni, vagy lehetőséget tanácsot adni, akkor tudjuk ilyen tanácsot adni, és tudjuk elmagyarázni, hogy ez miért jó, és tudjuk róla is beszélni, uram, és én kérek a házasságok keretében a gyülekezetben, mondom, kérek, hogy a sátán támadásaitól így véd meg őket, véd, véd meg minket, és, és uram, kérlek, hogy, hogy így, így ott jó példák tudjunk lenni, és, és rólad beszélő példák, nem egy filozófiáról, vagy egy jó könyvről, hanem, hanem az élő Istenről szóló példa tudjunk lenni a házasságunkról. Uram, és kérlek a, azokért is, akiknek, akiknek a házasságukban nehézségek vannak, uram, kérlek, hogy, hogy ott, hogy megismerjenek téged jobban, és tudják elrendelni magukat a te akaratodnak, és a, és, és a másikat fölemelni. És uh, uram, kérlek az egyedülállókért is, kérlek, hogy, hogy ebb az időszakban még, lehet, hogy lesz fárjuk, lehet, hogy nem uram, de kérlek, hogy, hogy a legfontosabb kapcsolatot, a veled kapcsolat kapcsolatot építhessék, és és így váljanak adott esetben az igazi férjé, vagy az igazi felesége valaki számára. És, és, uh, és uram, én kérlek téged, hogy, hogy így, így, így, ad, hogy azokat a sebeket, amiket így kaptunk van vagy vagy adtunk házassában, ezeket te nyújj is, és, és te adj, te adj, megbocsátást a másik félnek, vagy a sértett félnek, és, és egyszerűen tudja, minőtt a dicsőségedre történni. Kérlek Téged az Úr Jézus nevében.